Cele 100 de legi absolute ale succesului în afaceri. Trăim într-o perioadă minunată. Niciodată n-au existat mai multe oportunități decât astăzi pentru a realiza mai multe obiective atât pe plan personal cât și pe plan profesional. În plus, ele sunt disponibile unui număr de oameni mai mare ca oricând. Am putea spune chiar că situația noastră se îmbunătățește de la un an la altul. De ce se întâmplă toate acestea? Cel mai simplu răspuns este că astăzi știm mai multe despre mijloacele prin care putem obține rezultate mai bune în afaceri decât am știut până acum. Iar aceste informații, aceste idei și percepții noi sunt precum apa, se revarsă peste tot și sunt disponibile oricui este deschis față de ele și dorește să le folosească. Ceea ce e nemaipomenit cu privire la informații și idei este faptul că sunt divizibile. Dacă aveți o idee care mă poate ajuta să fiu mai eficient într-o anumită zonă a afacerilor mele și puteți să-mi împărtășiți această idee, atunci avem de câștigat amândoi. Dacă împărtășesc această idee altcuiva, iar persoana respectivă o împărtășește la rândul ei unei alte persoane, atunci viața tuturor celor care primesc ideea nouă va fi mai bună. Forța motrice care stă în spatele acestei explozii de cunoaștere și a dezvoltării tehnologiei este concurența. Această concurență comercială este acerbă. Multe dintre cele mai înțelepte spirite și mulți dintre cei mai talentați oameni care au trăit vreodată se gândesc și muncesc zi și noapte pentru a găsi mijloace de a satisface clienții, oferindu-le produse și servicii noi mai bune calitativ. Cursa a început. Doar cei care pot învăța și aplica cele mai bune idei și metode mai repede decât concurenții lor vor reuși să supraviețuiască. Scopul acestei cărți este să vă împărtășească un sistem de principii testate sau de legi care au fost descoperite și redescoperite, practicate și aplicate de către cei mai de succes oameni de afaceri de pretutindeni din orice tip de organizație mare sau mică de-a lungul istoriei afacerilor. Practicarea acestor legi vă va oferi avantajul câștigătorului. Atunci când veți ști și veți înțelege toate aceste adevăruri veșnic valabile, veți câștiga un avantaj enorm față de cei care nu fac acest lucru. Atunci când vă organizați viața și afacerile conform acestor legi și principii universale, puteți începe gestiona sau schimba o afacere sau un departament mai repede și mai ușor decât ați crezut vreodată că ar fi posibil. Iată povestea unui bărbat care hotărăște să se sinucidă aruncându-se de pe o clădire cu 30 de etaje. În timp ce acesta se afla în cădere, un bărbat de la fereastra unui apartament de la etajul 15 se apleacă și strigă – Ei, cum merge? Bărbatul în cădere îi răspunde – Până acum, numai bine. Mulți oameni fac afaceri conducându-se după această filozofie – Până acum, numai bine încalcă legile și principiile naturale care se aplică vieții lor în domeniul afacerilor, câteodată îndeplină cunoștință de cauză. Totuși, aceste adevăruri sunt imuabile și ineluctabile. Le încălcați pe riscul dumneavoastră și chiar dacă se întâmplă să credeți că veți scăpa de consecințe pe termen scurt, veți plăti în cele din urmă prețul total pe care îl impune nerespectarea acestor legi. Aveți succes în viață și în afaceri în măsura în care înțelegeți ceea ce dă rezultate și aplicați acest principiu oricând și oriunde este cazul pentru a obține ceea ce v-ați propus. Scopul acestei cărți este să vă pună la dispoziție idei și strategii a căror eficiență a fost dovedită. An la rând Mii de companii au avut un randament scăzut sau chiar au dat faliment fie pentru că factorii cheie de luare a deciziilor din cadrul companiilor nu au cunoscut aceste legi universale, fie pentru că au încercat să le încalce și au reușit. Sute de mii de companii, chiar milioane, nu au reușit să-și atingă potențialul real în vânzări și profitabilitate din cauza încălcării uneia sau mai multora dintre aceste legi. Povestea mea nu am beneficiat de una dintre cele mai fericite situații sociale. Familia mea nu a avut niciodată bani, iar eu, încă de la vârsta de 11 ani, am fost nevoit să mă întrețin având slujbe de tot felul. M-am retras de la liceu înainte de a-l absolvi. După ce am lucrat ca muncitor timp de câțiva ani, mi-am încercat norocul în domeniul vânzărilor. M-am luptat din greu să fac față în acest domeniu și am început să-mi pun întrebarea care mi-a schimbat viața. De ce unii oameni au mai mult succes decât alții? Există în viață o regulă numită 10-90. Conform acestei reguli, primele 10% ale timpului pe care îl investiți pentru a descoperi legile, principiile, regulile, metodele și tehnicile de bază ale unor acțiuni de succes în orice domeniu, vă vor face să economisiți 90% din timpul și efortul necesar pentru atingerea obiectivelor în acel domeniu. De-a lungul anilor, am descoperit că cei mai deștepți oameni sunt cei care își rezervă suficient timp pentru a descoperi regulile succesului în orice domeniu înainte de a încerca să obțină rezultate. Își fac temele din timp. La 30 de ani, mi-am reluat studiile. Am urmat un program executive MBA la o universitate și am obținut o diplomă în afaceri și administrație. Am investit aproximativ 4.000 de ore pentru a studia subiecte și principii legate de afaceri. De-a lungul anilor am citit sute de cărți și articole diferite de cele studiate în timpul facultății în căutarea așa ziselor secrete ale succesului. Atunci când mi s-a oferit ocazia să selectez un personal de vânzări care să acopere șase țări, am cerut părerea experților, am citit cărți, am ascultat programe audio, am participat la cursuri despre recrutare și despre construirea organizațiilor în domeniul vânzărilor. Apoi am aplicat ceea ce am învățat și am practicat legile și principiile care mi s-au părut cele mai eficiente. Dintr-un om care hoinărea pe străzi făcând vânzări cu comision fix și trăind de pe o zi pe alta, am devenit într-un an creatorul unui personal de vânzări care acoperea șase țări și aducea anual un venit de milioane de dolari. Când am devenit directorul de exploatare al unei companii cu o cifră de afaceri de 265 de milioane de dolari, am aplicat în noua mea funcție legile, principiile și tehnicile pe care le-am adunat, care fusese rătestate și ale căror rezultate fusese deja dovedite. Am schimbat complet personalul, organizarea și orientarea companiei, transformând-o în mai puțin de un an dintr-o companie mediocră în una extrem de profitabilă. Oamenii de afaceri au început să mă angajeze pe postul de consultant și de troubleshooter, un termen folosit în special în Statele Unite care desemnează un consultant capabil să intre într-o organizație și să recomande rapid schimbări majore. În fiecare companie am folosit aceeași procedură. Mă implicam în afaceri până când descopeream principiile fundamentale ale succesului în acea industrie sau domeniu, iar apoi le aplicam. Prin urmare, am fost capabil să-i fac pe clienții mei să economisească sau să câștige milioane de dolari. De-a lungul anilor, având ocazia să muncesc cu sute de companii și cu mii de oameni de afaceri, am descoperit că toate companiile de succes, fericite, dinamice, prospere și în continuă dezvoltare, aplică aceste principii în mod consecvent, în aproximativ tot ceea ce fac. Iar când dumneavoastră veți face același lucru, veți începe să obțineți aproape imediat aceleași rezultate. Majoritatea succeselor în domeniul afacerilor se pot explica cu ușurință prin practicarea consecventă a acestor legi. Majoritatea eșecurilor se pot explica prin încălcarea sau ignorarea lor. Atunci când vă veți conduce activitățile după aceste principii universale, veți vedea că obțineți rezultate mai multe și mai bune cu un efort mai redus. Veți fi mai relaxat și mai încrezător. Veți fi mai eficient și mai productiv. Într-adevăr, aceasta este cheia. Nu se pune niciodată problema dacă un covor rulant va ajuta sau nu o anumită persoană să devină mai suplă și mai sănătoasă. Toată lumea știe acest lucru. Covorul rulant este un dispozitiv testat, eficient pentru menținerea unei condiții fizice cât mai bune. Iar acest lucru este știut de mult timp. Același lucru se întâmplă atunci când începeți să folosiți aceste legi și principii testate în afacerile dumneavoastră. Întrebarea nu este dacă vor funcționa sau nu. Singura întrebare este cât de consecvent și de corect le veți aplica în activitățile dumneavoastră. Ca și în cazul unui covor rulant, cu cât veți aplica mai des și mai consecvent aceste legi, cu atât veți munci mai eficient și veți obține rezultate mai bune cu mai multă ușurință. Atunci când vedeți o idee bună în paginile următoare și puteți să o aplicați în munca dumneavoastră, hotărâți-vă să acționați imediat. Nu întârziați! O acțiune sau o decizie hotărătoare de a face ceva diferit vă poate schimba întreaga viață.